Kapittel 6 Og Jobb tok til å svare og si, «Å, om min gremmelse ble veid, og de samtidig ville legge min ulykke på vektskåler, for nå er den tyngre enn selv havenes sand, derfor har mine ord vært ubesindig tale, for den almektige spiler er hos meg, og min ånd drikker deres gift, rettslene fra Gud stiller seg opp mot meg.» Skriker en zebra over gress eller brøler en uks over sitt fôr? Blir det som ikke har smak spist uten salt, eller er det noen smak på legestokkrosens slimete saft? Min sjel har nektet å røre noe. De er som sykdom i min føde. Og om det jeg anmoder om ville komme, om Gud ville oppfylle det som er mitt håp, og om Gud ville ta og knuse meg, om han ville frigjøre sin hånd og avskjære mig. Selv det ville likevel være min trøst, og jeg skulle hoppa av glede under mine fødselsver, selv om han ikke hadde medyng, for jeg har ikke skjult den helges ord. Hvilken kraft har jeg så jeg skulle fortsette å vente? Og vad blir enden med mig, så jeg skulle fortsette å forlenge min sjel? Er min kraft steiners kraft, eller er mitt kjøtt av kobber? Er det ikke slik at jeg ingen hjelp har i mig selv, og at fruktbare gjerninger er blitt jaget bort fra mig. Den som nekter sin neste kjærlig godhet, han kommer også til å holde opp med å frykte den allmektige. Min egne brødre har handlet for edersk, som en vinterbekk, som bekkefare med vinterbekker som stadig forsvinner. De er mørke av is, snøen skjuler sig på dem. Når tiden kommer, blir de vannløse. De er blitt brakt til tauset. Når det blir varmt, tørkes de ut fra sitt sted. Deres vei baner bøyer av. De går opp til det tomme sted og går til grunne. Temas karavaner har speidet. Saberes reisende flokk har ventet på dem. De er sannelig blitt i skamme fordi de hade satt sin vitelem. De er kommet helt fram og de blir skuffet. For nå er dere blitt tilintet. Dere ser etsel og dere frykter. Er det fordi jeg sagt i mig no og skjengt mig en gave av det dere har evnet til, og redd mig av en motstanders hånd, og av tyranners hånd burde dere løskjøpe meg? Lær mig så skal jeg for min del være taus, og få meg til å forstå hvilken feil jeg har begått. Rettsskaffenhetens ord har vært «å, ikke smertefulle», men i rettesettelsen fra deres side, hva i rettesetter den? Er det for å irettesette ord dere legger planer, når det som sies av en som er fortvilt, sies kun for vinden? Hvor mye mer kommer dere da til å kaste lodd om en farløs og kjøpslå om deres neste? Men gjør nå så vel å rette oppmerksomheten mot mig. og se om jeg kommer til å lyve dere midt opp i ansiktet. Jeg ber dere, vend tilbake. La ingen urettferdighet oppstå. Ja, vend tilbake. Min rettferdighet er enda til stede. Er det urettferdighet på min tunge, eller merker ikke min gane ulykke?